Біля господарчого супермаркету Роуз Мері з Софією запаркувалися і пішли шукати фарбу потрібного кольору. Вони взяли візок і почали педантично прочісувати ряди магазину. Шопінг Софію заспокоював. Фарбу знайшли дуже швидко. Софія навіть про всяк випадок взяла дві банки замість однієї і жінки покотили візок по центральній алеї супермаркету у напрямку до КАЗ. Раптом Софія побачила перед собою у кінці алеї чоловіка, що мчав на неї з порожнім візком. Перед її очима спалахнуло зелене світло і засліпило її. Останнє, що вона запам'ятала, це були яскраво зелені очі, та яскраво зелена сорочка Брендана. Оттямившись, вона побачила, що лежить на підлозі, а над нею схилилася Роуз Мері. Софія підвелася, її одяг був у якихось масних плямах. У неї боліла голова, однак не так сильно, як до падіння. Боліла й потилиця, і коли Софія помацала її, то відчула, що там виросла гуля. «А що то було?» – спитала вона у Роузмері. «То був Брендан», – перелякано відповіла та. «Ти його бачила?» «Так, на власні очі». «Ти впевнена?» «Ага. Він проїхав крізь тебе разом зі своїм порожнім візком. Я від страху мало не вмерла». А ти нічого не пам'ятаєш? Я бачила зелене світло. А ти? Отак. Це була зелена блискавка, яка тебе пронизала. Тепер ти тепер затнулася вона. Тепер ти будеш вагітна. Софія strępнулася. Що? Я вагітна? Від привида? Що за дурниці? Її занудило. Вона ледь добігла до туалету і позбулася сніданку над унітазом. Невже це стається так швидко? Делікатно спитала Роузмерів Софії. Що саме? Ну, починає нудити від перших хвилин вагітності? Тіпун тобі на язик! Я не вагітна. Ну, добре, добре, примирливо сказала Роуз Мері. Ти маєш відпочити. Купуй свою фарбу і пішли звідси. Тобі треба подихати свіжим повітрям. Я півтора року тільки те й роблю на тому клятому острові, що дихаю свіжим повітрям. зловтішно прокоментувала Софія останні слова. Але мовчки. Історія розказана Роуз Мері. Ти знаєш, мене на острові Білої Сови вважають брендановою дитиною. Але я так себе не почуваю. З дитинства з нами жив тато. Власне, всі вважали його моїм відчимом, але для мене він був тато. Ну, не знаю, як так сталося, але ми навіть зовні схожі, як дві краплі води. Кажуть, що люди, які довго живуть разом, стають подібними. Я свого віччя називала татом. А Брендан – то був мій батько. Відчуваєш різницю? А вже зараз, коли мені далеко за тридцять, я почала про це часто думати. Розумієш, з дитинства мама мені регулярно втовкмачувала в голову, що мій батько Брендан. А зараз мені це видається чимось штучним. Чому вона так на цьому наголошувала? Невже лише для того, щоб я не подумала, ніби тато, ну тобто відчим, мій рідний батько? Але я й не збиралася так думати. А був мій тато лагідний, тихий, нікого не ображав. Маму дуже любив. Мама теж його любила. Вони ніколи не сварилися. Я пам'ятаю лише одну їхню сварку. Було це так. Мама у черговий раз розповіла, як вона завагітніла від Брендана. Ну, цю історію вже всі знали на пам'ять. А вона все патякала потякала про це за кожної нагоди. неначе наче боялася, що хтось засумнівається в її правдивості. Вона вже так усім набридла, як гірка редька. І навіть не сама історія всіх дратувала, а те, як мама її розповідала. Так неначе наче учениця, що визубрює уроки, повторює його як папуга, не розуміючи слів. Якось, коли зібралися всі родичі на таті у день народження, вона знову почала розповідати, як її пронизала зелена блискавка.